Sektor 3, emisija o civilnom društvu i savjetima građana za održivi razvoj. Što mislite o kulturnim zbivanjima u gradu Karlcu? Mislim da su loša, jako. Zbivanje u i nema ih gotovo uopće. Pogotovo za mlade, jel? Pa da jako slavo i da, da treba biti nešto, više, veća ponuda toga svega. Pa, ima ih, ali još nije dovoljno. Ima grad kao tako potencijala, ali... Treba još to malo dodatno razviti i tako. E, mislim da je jako dobro ovo Labođe jezero koje će doći da treba još više takvih inozemnih koncerata. Treba više kulturnih događanja u Karlovcu. Premalo je. Preko ljeta pogotovo. Što mislite o kulturnim zbivanjima u gradu Karlovcu? Pa mislim da ih nema dovoljno i mislim da mladi nemaju gdje izaći i da vi se po parkovima uglavnom. Događanja je vrlo malo. Ne sviđa mi se noćni život u Karlovcu. Nikak. Mislim da ih je premalo, a oni ljudi koji se i potrude da ih ima, mislim da karlučani dosta loše reagiraju. Malo su inertni. Sviđa mi se kad se ljudi trude, ali mislim da, da smo mi karlučani, najmoj reći, prokleti. Bunimo se, a kad nešto je, onda ne znam, ne dolazimo na takve stvari i ne dajemo potporu. Što mislite o kulturnim izbivanjima u gradu Karlovcu? Nih nam zadovoljeno ali bolje što nego ništa. Pa mislim da su zadnje vreme jako dobra i jako mi se svidjela klapska večer ispred Zorin doma i folklorni 12. međunarodni ansambul. Želim da bude više zabava za djecu gdje bi ja mogla biti. Poštovani slušatelji, dobrodošli još jednu emisiju o civilnom društvu Sektor 3. Evo danas se nalazimo u Dugaresi, u gostima kod Nikole Vukmanića iz udruge za promicanje kulture i umjetnosti Bunker. Sam to dobro rekao. Da, da, udruga se zove Bunker Dugaresa. Danas smo se ovako našli ovdje da predstavimo samu udrugu i projekte udruge, te isto imeni festival, Bunker festival koji je upravo završen. Evo, se od 9. do 11. srpnja ovdje u Dugaresi. Pa evo, evo, možemo za početak malo predstaviti cijelu udrugu evo Dosta zanimljivo ime. Pa, pa je, mi u, mi u Dugaresi koristimo u svom rječniku dosta germanizama i dok smo tražili ime za udrugu koja ima određene svoje ciljeve u, za realizaciju određenih projekata, onda sam shvatili da je u biti taj germanizam idealno idealna metafora koja treba predstaviti ono kaj mi želimo biti ili za kaj se mi borimo. Ne, tako da smo došli do tog kunst bunkera. Ne. Bunker je bunkera, kunst je umjetnost. Ne. S tim da smo usmjereni naravno na međunarodne, na međunarodnu suradnju i naravno da osim kaj nama paši samima taj germanizam koji u, u biti Ukazuje to nešto naše izvorno dugoreško, ne, odmah smo lakše i prihvatljivi u tom nekom našem međunarodnom djelovanju. Kunz Bunker, na, na prvu bi odma neko pomislio da se centrala ili vaše prostorije nalaze u nekom od ovih bunkera u, u okolici Dugaresa, ali to nije baš tako. Pa ne, ne, ne, mi, mi, kao, mi, mi smo jedna mada udruga ko, koja u biti čak ni nema svoje prostore i mi se nadamo uskoro da, da ćemo dobiti svoj prostor, zato kad Kunz Bunker formalno djeluje godinu dana, a neformalno neka grupa entuzijasta koja, koja se udružila i realizirala neke ma, svoje male projekte, puno duže. Ne. S tim da, Kunz Bunker, to je ta metafora, neki bunker, znači neka bitka za neku slobodnu misao za koju se mi želimo zalagati ili izboriti da ona postane normalna. Zato mi smatramo da puno nekih normalnih stvari ovdje neko nas ne postoji i mi se želimo izboriti za njih da one tu budu. Kakve situacija općenito evo sada u Dugaresi sa celom ovom pričom koju vi nekako ste pokrenuli to tako popularno nazvanom nezavisnom kulturom? Cijela priča je interesantna ne? I, i mislim da jako puno ljudi Sretno i zadovoljno zato kaj kritika je da, je da se vidi u jednom tenutku da je druga resa stvarno grad. Zato kaj svi znamo da grad nisu zgrade, ulice, broj stanovnika. Ne, grad je zajednica sa manirima, određenim manirima. Znači, tak da te neke radnje koje su se u jednom malom mjestu realizirale, događale, pokazivale su tu neku zrelost grada koji grad treba imati. E, zato kao i grad ima određene radnje koje se u njemu događaju i one te radnje moraju imati određenu kvalitetu. E, tako da s, s te strane ja mislim da smo mi vratili taj duh grada koji je ovdje možda s godinama nekako se zaboravili i izgubio. Pa evo osim što si sam rekao da nemate svoj prostor, vi ste... E... Opet neke prostore koristili za vaša događanja, vaše aktivnosti i neke priredbe tijekom proteklih godina pa možemo sad malo se prisjetiti nekih on bar najvažnijih. Pa, ne, da, to su primjer željeznička stanica u Dugares, željeznička stanica u Karlovcu, javni prostori grada Dugares kao što su parkovi, ulice. Ne, kje nam je grad bez problema u stup, da možemo koristiti ne, onda ne znam, jedan stari sjenik i, i tako već smo usmjereni na te neke javne prostore, ne? ali to je, to je opet, opet ta neka dupla misla, ne? javni prostor ne samo zato ke mi nemamo neki svoj prostor, nego ja, vi možete imati prostor, ali ako nemate publiku onda je taj prostor prazan, a mi smo svjesni da nemamo ni publiku, ni prostor tako da djelovanje u javnom prostoru Znači omogućava samom sadržaju da us lakše uspostavi komunikaciju sa svim onim, kaj se kaže, putnicima, namjernicima ili oni koji su se to slučajno zatekli. Tako da, mislim, cjelokupna umjetnost, u, pogotovo u erovskim okvirima, također se bavi tim otvorenim javnim prostorom zato kaj u biti sve zemlje imaju taj neki isti problem, zato kaj umjetnost, umjesto kao što se željela otvarati i otvoriti, sa vremenom je uspostavila svoj neki intelektualni univerz, univerzalni jezik ne, tako da običnom čovjeku postala preteška komunicirati i samim tim se na neki način zatvorila, a to je ono što umjetno sama ne želi, ona se ne želi zatvoriti tako da to korištenje javnih prostora je svoje vrsna pomoć da opet, kad kaže umjetnost, dobije neku svoju publiku. Pa kako su ovdje ljudi, evo prvenstveno u doge resi gdje ste radili ove neke vaše akcije radili ste u Karolcu na Karlovačkom željezničkom koodvoru, pa kako je reagirala na sve to? Pa, mi, mi nismo išli točno ono provjeriti ono da bi znali, mislim da su ljudi pozitivno reagirali, pogotovo zato kao je mnoštvo mladih ljudi mi je pogotovo reklo da ono kao ja mislim i zato sam odabrao Karlovački željeznički koodvor Karlovački željeznički koodvor taj njihov foyer ili vestibil kako oni to zovu je idealan za jedan galerijski prostor, pogotovo za neku van institucionalnu kulturu. Drago mi je da, da su znači ljudi sami vidjeli jedan prostor u jednoj drugoj namjeni i super ako se krene u, to, u tom smislu, ali na, nama je glavno da ljudi, ne razmi, ljudi razmišljaju o svemu osim o umjetnosti. Ne? I kad se kaže taj neko, to neko djelovanje u javnom prostoru ne, ta, um, ta misa o umjetnosti dođe i to je ono, ono bitno znači da se ljudi ne bave ne razmišljaju samo o politici, o koeficijentima o dobicima, o gubicima ne, ne, nego nećemu kje također može biti sastavni dio života i treba biti sastavni dio života jer umjetnost je sve osim zabave ne, a kod nas se nažalost uvijek misli da je zabava zabava je ta neka zadnja stvar u, u umjetnosti događa Ok, onda sad je malo pauza, pa se onda vraćamo. I dalje smo uh, u gostima kod Nikole Vukmanića iz udruge za promicanje kulture i umjetnosti Bunker u Dugoj Resi. I uh, ovdje smo u stvari povodom predstavljanja same udruge, projekata, jednog ovo, sada najfrižeg događanja koje je upravo završilo, uh, Kunstbunker festival koji se odvio 9. do 11. srpnja. Sada da predstavimo što se moglo čuti i vidjeti na festivalu ove godine. Ove godine na festivalu se mogao čuti uh, mladi austrijski band Angela Trongle i Mozaik koji su proglašeni novim austrijskim zvukom za 2009. i 2010. godinu i oni su, mi smo, mi smo ih doveli u suradnji sa austrijskim kulturnim forumom na naš festival, Austrijsko ministarstvo vanjskih poslova se trudi da, da taj mladi band koji predstavlja Austriju znači u 2009. i 2010. godine. širom svijeta svira i predstavlja taj novi austrijski zvuk i mi smo imali tu čast da su oni po prvi puta nastupili u Hrvatskoj baš na našem prvom festivalu. Onda također nastupili su Matija Dedić trio ne, tu, tu smo imali mali problem, zato kao smo prvo bitno mislili da će nastupiti uh, Big Band iz Čakovca, jedan veliki orkestar sa 25 ljudi. Do, došlo je do nekih komplikacija, ali to je preveliki orkester koji može izvoditi svoje sladbe samo u tom njihovom punom angažmanu. Tako da smo u suradnji ili s dogovorom s Matijom Dedićom uspili dogovoriti da baš on bude naš uh, ne zamjena, nego, kje se kaže, gost. I također imali smo pianistički koncert Mare von Pomern koja je nastupila i koja svira izvodi modernu klasiku. Taj pravi pianistički koncert također smo realizirali u Dugoj Resi, ne na ka se kaže, sirovom klaviru bez ideakog ozvučenja u prirodnom okruženju parka Vila, to jest parka doktora Tuđmana. Također taj koncert e, e, Nizdenjske pianistice smo realizirali u suradnji sa gradskim kazalištem Zorindom jer su nam oni ustupili svoju dvoranu u gradu Karlovcu i samim tim smo pokazali da mi taj koncert smo usmjerili gradu Karlovcu za njegov rođendan ali smo mi pokazali jer dugoročni cilj našeg festivala je da se festival događa u jednoj cijelini a ta cijelina su gradovi Dugarese i Karlovac. Tako da želimo stvoriti neki novi odnos kroz umjetnost između dva grada koji žive jako blizu, a nama se djeluje da su jako udaljeni. Kad se kaže, festival nije niti u Dugaresi u svom nekom idealističkom nekom pogledu ili stajalištu, ne, taj festival se nalazi u dva grada. Znači, ti dva grada su jedna celina i to je taj neki naš budući festival. Naravno, ako gradovi se uspiju ne samo dogovoriti nego ako uspiju iskazat da, da je to također njima u interesu zato što je ovaj naš međunarodni festival koji namjerava koji se kaže biti usmjeren na izvorne stvarale stvaraoce to jest autorsku Glazbu, da, da bi bio prepoznat u regiji kao takav, on se ne može osloniti samo na infrastrukturu jednog malog grada što, kao što je Dugaresa. Ta specifičnost dva grada čine jedan festival, također bi prepomogla samom festivalu da bi se on lakše uključio u kulturne tokove današnjice ili da bi bio prepoznatljiv apsolutno u regiji kao što mi želimo ne? znači mi ne želimo stvoriti nikakav novi špancir fest ali kao što je špancir fest učinio Varaždin prepoznatljivim sa nekim novim sadržajem. mi želimo u našu regiju kroz jedan festival koji će predstavljati mlade autore znači i tu njihovu kreativnost, ne individualnost ne želimo ugostiti u naša dva grada naravno, ako, opet ponavljam, ako su gradovi interesirani. Zato ako oni iskažu ne, mi ćemo onda krenuti u tom smjeru. Zato kao i dugoročni projekt ovog festivala je da to ne bude samo, samo festival jer mi se nadamo nakon nekoliko uspješnih godina festivala da ćemo uspjeti pretvoriti Festival u rezidenciju, a to znači da bi, sada recimo ako mogu slobodno maštat, 2010, 2000, 2011 i ne znam 15. to bilo festival i 20 recimo 20. mi smo se pretvorili u rezidenciju, tako da u Karlovcu i u Dugaresi boravi 400 do 500 mladih evropskih umjetnika kako glazbenika, slikara, kipara. Umjetnika sa svih područja umjetnosti i oni osim što se međusobno druže i realiziraju svoje workshopove, pokazuju zajednici kaj oni u biti rade. To misliš rezidencija da bude tijekom cijele godine kao nekakva kolonija ili da samo bude za vrijeme festivala? Mi mislimo, na znači, ako, ako festival, festival koji može imati znači, naći svoja 4 do 5 dana, 6 dana, 7 kada dosegne tu svoju određenu prepoznatljivost i kvalitetu, da će svi mladi umjetnici, znači, tijekom ljetnih mjeseci htjeti boraviti ovdje, zato kao osim mislim da karikiram. Bićemo presjetni ako, ako njemački i belgijski slikar odluče se upoznati u Dugaresiju Karlovcu, zbog toga ka je došla Najveći sli, evropski slikar da održi neko predavanje o suvremenom slikarstvu, a osim kad će se oni tu upoznati i, i slušati ta predavanja, oni će normalno održati svoje izložbe. Tako da ta rezidencija je zamišljena tijekom ljetnih mjeseci ne samo, znači, ti, ti, tih dva mjeseca bi trebali biti i onda u biti taj festival je došao do te rezidencije koje je u biti osnovni fokus, zato kao okay, mi, mi gledamo na taj način da nama nije potrebno samo izvoditi nešto i pokazivati i na taj način djelo, e, djelovati na, na misao zajednice nego jednostavno da ti izvođači žive sa lokalnim stanovništvom tako, osim kao oni sami skupi iskustva, znači, i zajednica upoznaje neke druge Vrijednost i, i promišljenje Ok, on sad još jednu malu pauzu Pa se onda vraćamo i dalje smo u gostima kod Nikole Vukmanić u Dugoj Resi iz udruge za promicanje kulture i umjetnosti Kunzbunker Duga Resi. Malo predstavljamo i samu udrugu, planove udruge i festival koji je upravo završen ovdje u Dugoj Resi. Dio se događanja bio i u Karlovcu. Pa evo, u ovom prošlom dijelu pričali smo tako o tim planovima za rezidenciju. Rekao si da bi tu ono, očekuješ nekako i 400-500 ljudi tijekom jedne e, sezone koliko nekakva dva ljetna mjeseca izgleda mi dosta ambiciozno imati e, tijekom dva mjeseca 400-500 ljudi na jednom mjestu pa evo kako to vi mislite se skupa izorganizirati to su nad, nadanja, znači ako je festival stvarno bil dobar i svake godine znači mi smo sebi sad već postavili cilj da naš festival na godinu mora biti kada se kaže, mora ima duplo više kvalitetnog sadržaja, kao što imao sada. Znači smo imali tri vrhonska izvođača sa četiri koncerta, znači na, na naš plan za godinu je da to mora biti duplo. S tim da smo svjesni ako, ako festival tako raste, recimo idući četiri, pet godina, ne, da, da smo došli do tog jednog nivoa kada smo spremni za, za ulazak u rezidenciju. Znači da je sadržaj i kvaliteta sadržaja ostala ista Jedino način na, na, na koji se taj sadržaj pokazuje je promjenilo tu svoju formu Mislim, nama sve ovo ne, ne bi imalo nikakvog smisla kada bi mi htjeli ostati kod festivala Zato festival sam kao, kao takav, on osim kada djeluje na, sa svojim sadržajom Djeluje na pojedinca i na njegovo promišljanje To je se kaže, super, to je dovoljno, ali za nas ne dovoljno tako da, mi smo samo svom vizualu ovog našeg festivala imali neku djecu, ne, to su dugorešćani i to, to su stvarni ljudi, ne, jer mi imamo ovdje ostani problem da su, decimo, generacije rođene 70-ih, generacije rođenih 50-ih i generacije rođenih 30-ih, 30 u biti, ostali sa istrom inf infrastrukturom u kulturi. Znači, nije se nigdje ništa mijenjalo, možda se je nešto nadozidalo, ali i sadržaj, i njegova ponuda nije, nije se ništa niš mijenjalo. I mi, mi smatramo da generacije odrastaju, a na tom jednom području se ništa bitno ne mijenja. Ne? Mi, mi danas imamo svi mobitele u žepu i cijeli svijet gleda kako da osvoji svemir. Ne? A mi, mi raspravljamo ne, da li ćemo sazidat knjižnicu od, ne znam, 2-3 tisuće kvadrata. Mislim, to je sve super, ali ko će ići u tu knjižnicu i zbog čega. E to je ono ono na, na čemu mi, mi želimo raditi. zbog toga svjesni smo te neke izoliranosti u, u naših ljudi. Ne? I je, ako naš, naši ljudi ne idu toliko u svijet, ne? onda je znači idealno da mi dovedemo svijet ovdje i kroz turizam se događa da ljudi dolaze ovdje ne a sada je nači na ljudima koji se bave kulturom i umjetnost da se one da se oni pobrinu ili izbore za to da i nači dolaze u ovaj grad. Zato kad da, da bi umjetnost posjedovala, da bi ona posta, postajala ne trebaju niko posjedovati, ne. Ali radi mladih ljudi koji žele krenuti tim smjerom, ne, oni moraju imati šansu to vidjeti, ne, ili dotaknuti, ne. I... Kakva situacija tijekom godine? Imate nekakve aktivnosti koje ozim ovih što smo sada po, u prvom dijelu emisije spomenuli, planirate li nešto raditi dalje? Pa je, mi, mislim mi, mi kao udruga smo se usmerili na određene znači mi se, mislim, mislim, mi se bavimo kulturom i umjetnošću i naravno komponentama kulture, moral i etika ne? i trudimo se naći nać stručnjaka za svako područje da bi on vodio to područje. Tako da, kad smo već kod vrijednosti, na, na, znači mi, smo, mi, se iz, mi se borimo za to da, recimo Miroslav Šute kao dugarešćani veliki hrvatski umjetnik, bude na dostojan način obilježeno dugarešćine, a tako jedno veliko umjetnika nije dostojno obilježiti koz jednu bistu ili nazvati jednu ulicu po njemu, nego se zna na, na koji način, da li je to neka galerija sa stalnim postavom, pa automatski u to dobivate Dobivate i jednu galeriju za zagostujuće izložbe, ne. onda smo primijetili da, da mladi nemaju izbora osim kafića i bavljenja nekim sportom, ne nemaju nigdje nikakvih drugih mogućnosti. Stoga smo po Njemačkom uzorili na Njemce, na taj njihov dom kulture, Dom za mladih ili, ili kak Njemci kažu Freightem ne, sad je u pripremi stvaranja tog videa materijala da bi se ljudima u gradu pokazalo ne, da mladi ljudi ako, moraju imati izbora ako neće sjediti kod kuće u kafiću ili baviti se nekim sportom da oni trebaju imati svoj neki dnevni boravak, ne, i nama je drago da je u tom svom nekom strateškom planu razvoja grada Dugarese, grad Dugarese uvidio da je potrebno stvoriti dnevni boravak za mlade ljude, s tim kaj, mi ćemo se naravno boriti da dnevni boravak za mlade ljude ne bude jedna prostorija koja će biti otvorena od do i sad unutra ćete imati četiri kompjutera i, ljudi, i klinici će moći besplatno ići surfat. ne, mislim to je, to je sve, sve Super, ne? Jedan dnevni boravak za mlade ljude zna se kako treba izgledat i zna se da unutra rade socijalni radnik i psiholog i da su to, kaj se kaže, odgajatelji za maloljetnike. Ne? Zato kaj e, mi imamo mnoštvo mladih ljudi koji nemaju sadržaja. To nije čist problem na njima niti je na nekom drugom ali činjenica da oni da nemaju dovoljno sadržaja osim bavljanja sportnom i ovako mali grad kao Dugaresa mislim da treba o tome misliti i treba tim mladim ljudima neku pomoć da oni mogu pronaći te sadržaje koje oni žele. Planirate li neke aktivnosti preko godine? Da, naravno, do, do sad smo odradili besplatnu školu uh, slika, slikanja i crtanja sa Karlovčanom ili absolventom na likovnoj akademiji u Zagrebu, Jovanom Lenucijom Išićem. Ta, ta besplatna škola slikanja i crtanja je bila otvorena, kako se kaže, za stare i mlade, tako da su se svi mogli prijaviti i ona je trajala nekih svojih recimo 200 sati koji se kaže od 10. mjeseca pa do šesto. A sad za dalje nešto za sljedeću sezonu? Da, da naravno da namjeravamo isti pro projekti dalje e, nastaviti. Zato kad za, smo svjesni da za bilo, bilo kakav rezultat je osim samog rada potreban je i kontinuitet. Ok im sad još jednu malo pauzu pa ćemo No i dalje smo u gostima u Dugaresi, kod Nikole Vukmanića iz udruge za pronicanje kulture i umjetnosti Bunker Dugaresa. Treba pohvaliti ovu inicijativu i ovo što se tiče festivala upravo završeno, da se odvija u dva grada. Planirate li ovoga surađivati dalje sa nekim ustanovama, udrugama i slično iz karoca koje se bave sličnom tegmatikom, projekcijama, izložbama i slično? Je, naravno, no, apsolutno smo ot otvoreni prema svima. I mada smo kao mlada udruga i postojimo, kako se kaže, oficijalno godinu danatek, sve te stvari tu svu mrežu nekako tražimo i pušavamo uspostaviti kontakte s ljudima tako da bi našli neke zajedničke interese i ciljeve. Pogotovo sa ljudima iz Rado Karlovca, zato kao mi želimo povezati kroz umjetnost i kulturu ove naše male, male gradove, jer ubiti Dugaresa je pe Karlovca i ne treba od toga bježati bez obzira kao je Dugaresa mali grad za, za sebe ne. Mi, mi smo, kako se kaže, vezani jedni na druge htjeli to ili ne a jel imate već ne, s nekim kontakta rekao si da sa ovim mladim Karolačkim slikorom Lenucijem Lenuci Mišićem i sa Zvorim domom evo, na organizaciji ovog festivala osim njih pa osim, osim njih recimo jesmo nešto i u knjižnici za mlade i... Ali ovako institucionalno, baš da smo sa udrugama, evo bili smo, kada se kaže, u gostima kod domaćih i naravno da smo se nekako predstavili. Ali to je taj neki naš problem, kada još ni ne znamo sve te ljude. Trebalo bi se upoznati sa svim, svim tim ljudima i nekako naći svi skupa, pa da vidimo koji nam je zajednički interes, da bi radili baš i neke zajedničke stvari. Zato neke velike stvari, ono ambiciozne, sigurno ne može raditi jedna mala šačica ljudi, koja normalno ima, svako, svako ima još privatno svoju karijeru ne? Tako da, mi ovo kroz udrugu radimo zato kad znamo da ako mi ne probamo, niko neće, a jednog dana, ćemo, ako nije uspjelo, jednog dana ćemo moći reći da smo barem htjeli ili da smo probali, ne? za razliku od drugih koji kao žele neke promjene, žele da nešto radi, ali ne žele da to budu oni. Ne? Oni, oni, oni žele, kad se kaže za šankom, dok, dok se priča uspjevo o, o tim sadržajima ili kaj treba napraviti, ali ne žele raditi. I mi smo svjesni da je to neka posljedica tog nekog našeg postkomunističkog društva gdje u biti neko drugi brinulo o a ti si u biti mogao, kako se kaže, šetati, a drugi su zabavljali. Najdanas je to je ta neka nova snaga civilnog društva. Civilno društvo ako želi neke sadržaje, mora se za to boriti. Ne? ne nema, nema više socijalističke omladine koja će se briniti, a vi ostali se samo zabavljajte. zabavljajte ja. Što se tiče svih sadržaja, znamo da koštaju evo samog i od ovog residensa programa koje vi planirate u sljedećim godinama. Pa evo sad tijeli ne htjeli doći ćemo do problema financija i sredstava. Pa evo prvo samo za ovaj projekt Kunns festivala kako ste nabavili sredstva. I, a I u budućeg koji su vam planovi kako se skupa to isfinancirati. Ili možda već imate neke naznake. Normalno da, s financijama nikad dosta. Zato kao je ovaj na, naš festival u tehničkom obliku je imao neki svoj mali minimum. Ne, mi smo ga napravili kad se kaže sa našim maksimumom. Tako da bi zahvala Karlovačkoj pivovari koja je prepoznala projekti u sklopu svog projekta Donacija u kulturi su nas uvrstili kao interesantan projekt i su ga. Normalno grad Ugaresa i proračunu grada Dugaresa iz kojega mi kao udruga dobivamo 35.000 kuna i moram reći da smo skoro cijeli taj iznos ono, usmjerili prema realizaciji ovog festivala i naravno Austrijski kulturni forum koji djeluje pri Austrijskom veleposlanstvu u Zagrebu koji nam je također bio pokrovitelj. Sad Nizanska ambasada nam je također htjela biti pokrovitelj, ali mi smo kasnije re reagirali na, na njihov natječaj i oni su nam se srdačno ponudili da oni postanu taj tražitelj na, na, novih nama donatora, ali mi iskreno nismo se usudili učiniti taj korak zato kaj, kako smo komunicirali sa gradovima Dugaresom i Karlovac, ne, oni kao institucija su u, u biti jako spore a mi smo htjeli to učiniti kaj brže i zbog same te njihove sporosti i cijele neizvjesnosti oko tih donacija, oblika, jer mi smo bili sigurni jedino u, kaj se kaj kaže novac koji dobivamo iz gradskog prodačnog grada Dugarese i znali smo da, kaj se kaže, s tim sredstvima možemo realizirati festival, ali bez eh, ovog razlasa, bez natkrivene pozornice, ne sa ovim skupnim klavirom, nego sa jeftinim klavirom, ne, i onda smo znali da nećemo moći platiti gospodina koji, naš, koji treba naštimat klavir u Zorindomu i mnoštvo stvari koje, koje se tu onda pojavljuju, koje vi možete realizirati ili ne možete, ne, mi smo znali da mi možemo festival realizirati sa izvođačima i sa nekom minimalnom tehničkom pratnjom, ali onda je to daleko od toga da to bude vrhunski profesionalno. Ali kad se na kraju sve poklopilo kako se trebalo poklopiti, mi smo to nadam se da su svi primijetili i odradili profesionalno kako to treba biti izgleda. A kad se tiče donacija i sponzorstva, da, mi u budućnosti imamo određene vele poslanstva koja, koja su pratila ovaj naš projekt i videle određenu perspektivu u tom našem projektu i i oni su nam otvoreno dali do znanja da trebamo svoj projekt publicirati na njihove natječaje i da će nam oni drage volje pomoći, ne samo zato kad je to dobro izgledalo ili kad to treba tako biti, ne zbog samog koncepta zbog čega i kako mi to radimo je ta neka budućnost ovog našeg festivala ne, znači nismo smjereni strogo na glazbu nego i na likovno stvaralaštvo i na film i namjeravamo sve znači medije neko ne i žanrove i, i to sve. To stoga je bitno reći da u slopu izlužbe znači šest dugareških autora apsolutno su svi samo uki znači izložilo svoje slike tako da mislim polovice od njih nije nikad izložila javno svoje slike tako da se određena likovnost ne, koja u dugareških postoji i mogla na neki način vidjeti, to je taj neki novi poticaj da osim samih tih ljudi koji ovdje ono imaju kaj za pokazat, ne, mi, mi želimo reći da mi želimo također slikare iz Europe dovesti ovdje tako da bi, se kaže, i sami naši lokalni slikari mogli vidjeti koliko su možda neki drugi ljudi puno slobodniji od njih. Ne. Zato kaj smatam da je ovo naša likovno stvarala što pogotovo u, u našoj e, županiji regiji strašno van vremena jer bitno je naglasiti mi danas živimo jednom otvorenom modernom društvu i moderno društvo ima univerzalna pravila ono kad je danas moderno, moderno je ili kad je aktualno, aktualno je za sve. Mi nemamo više pravo reć da je za nas vrhunska tehnologija parni stroj jer dok smo imali zidove i živjeli kao jedna zajednica koja je imala svoje norme, ne tada smo imali mogućnost to reći. Danas kada želimo pripadati otvorenom modernom društvu, želimo pripadati Europi, mi moramo dijeliti iste vrijednosti kao i on. Stoga je Bitno da i, i mladi ljudi ko, koji se bave tim nećim im, imaju šanse te izvedbe ili te, te radove tih ljudi vidjeti. Ne samo preko interneta, jer kad vi to vidite, kad ste bili u živo, onda ste vi to dotaknuli, opipali. I to je ono bitno koje je potrebno mladim ljudima koji nemaju šanse otići u Evropu, u svijet, do tih ljudi da oni to na taj način opipaju. Ok, ovo sad sam mi već i odgovorio na moje sljedeće pitanje o nekim planovima i projektima za, ovaj, za sljedeći period. No to i izložbi koncerata i slično. Ne samo na festivalu, nego i ovdje van festivala tijekom godine. Pa evo, na koji način se mogu dobiti informacije o samim aktivnostima udruge Kunzbunker, Duga Resa? Imate li neku web stranicu, email adresu ili slično? Pa stranica, nadamo se da, da će se uskoro ono, postaviti, to ono, ne imamo. Imamo znači, svoju mail adresu kunzbunker at gmail.com i nadam se da svi koji žele neko stupiti u kontakt s nama mogu ustupiti preko internet stranice www.duga-resa.com a i na naravno preko radija mrežnica on oni će također rado pomoći da se uspostavi neki kontakt sa udrugom Kunzbunker ali ponavljam ono, nadam se da ćemo uspjeti postaviti svoju uh, internet stranicu i na taj način svi koji imaju neku ideju želi se priključiti s nekim sadržajom ili bilo kako su Radnju žele ponuditi, mi smo otvoreni i te se kaže dobro nam došli. Ok, super. Evo. Nikola puno ti hvala na ovom iscrpnom informiranju slušateljstva a i mene o događanjima u kunc bunkeru dogaresi i o svim aktivnostima koje ste radili i koje ćete raditi. Ok, hvala tebi. Hvala kad ste nam pomogli nekako da dođemo do više ljudega, do više ljudi ovim putem. Hvala. Poštovani slušatelji, ovo je bilo sve za večeras iz Bunkera Dugaresa. Služite nas i dalje u našem redovnom terminu utorkom u 20 sati ili na internetu domaćih HR I do slušanja želim vam ugodan ostatak večeri. Emisija Sektor 3 održava se zahvaljujući potproj nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.